Despre viața ca spam sau cum doriți dumneavoastră Ce aproape vă simt și cât de mult vă iubesc, dragilor Cu toate că nu vă cunosc, dar cum altfel Mai ales pe dumneavoastră, stimată doamnă domnișoară Știți, el v am zărit ID-ul pe Facebook Strălucind ca umbliți peste o mare de like-uri Aveați aerul unui copil răspățat Sau poate doar mi s-a părut Și ce nume exotic, ce nume frumos aveți cu el odată ați fi putut culca la pământ o pădure întreagă ca îndepărtat atunguscă Cine nu va fi urmat atunci și cu ochii închiși când eram cu toții rebeli La auzul unui singur cuvânt tremuram ca plopi de șapte, cu noaptea pe noi Și dintre toți cea mai sensibilă rămânea ea De frică nici nu știam cum să-i mai vorbim Trupul ei transparent și lichid ca apa Din nimic exploda ca din la soare Eu abia de mă puteam abține să nu țip de fericire Buram amândoi oriunde Cine de acolo s a mai fi întors Pradă și viu înapoi cât de greu meste să ascund Încă și acum Viața de viață s-o ascund Nu, nu vă gândiți, stimată doamnă domnișoară Cărțile în sine n-au nicio vină Fiecare s-a hrănit în țara asta flământ Și a crescut sărac Mărturia cea mai grea vine întotdeauna la urmă Cu tot ce s-a ivit Acum e târziu Și n-am regretele și-au cam pierdut din poezie noi n-am citit când trebuia literatură bună, de aceea și oftez citindu-vă How do you do, my love? Vă mulțumesc frumos, răspund în gând, cu tremurat ca un poet citit, azi sunt puțin mai bine. Atâta duruie și e, cum e cu putință, de atâția ani vă ascult uimit, stimată, Doamnă, Domnișoare! Fancy cap, my angel? Și eu încă, încă, nu vă pot răspunde.